Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 20. dan Ramazana je, se desilo galvo, čudo da kako tako kažemo, Feth, i Sura ima jedna Feth, zove Pobjeda osvajanje inna Fethana, aleke Fethamu bina, je Allah negovještava da će dati otvorenu pobjedu, Muhammad alaih salam, smislu da će Meku osvojiti i očistiti od kufra, od širka od oniku bogova i tako dalje. I to je se i desilo, jer je Allah zagarantovalo čistoću i svetost neke kao što je to učinio Medine, i mene će aksa, pa zna se koja je neke i to je e, učinio, e, Allah dao da se desi baš uz Ramazan, 20. Ramazana, kad je Mohamed Elisama sa 10.000 saba ušao ponizno u bez prolinojne krvi, kada je mnogi malo prostiju, kad su vidjeli koliko je, koliko je ne kažemo sila, ali koja veličina ili stra ili koji muslimani su krenuli tako da su muštici bili tu zatočeni i u smislu da bi se pružio otpor i tada je Alisam pokazao svoju velikodušnost kao što je Jusuf rekao svoj braći slobodnici moratići tako Alisam rekao slobodni ste ne moratići nekako oprsti i tada je vrejte nas je jedu kolonik vidi i vidiš ljude kako masovno ulazi u lahu vjeru tada je neka ili kjava očišćena a masovno se ulazilo u islam i eto to je zahvala Allah na tome što je Allah, jer kaže mi smo ti dali pobjedu, Allah je dao Allah je tiju, da se meka do sudnjeg dana očisti i biće će klanjanja pored kjabe i tavapi će se sve do sudnjeg dana a kad nestane skroz muslimana onda će srušiti kjabe, jer je ali sam vam rekao vidim čovjeka koji uzma krampi i ruši čošak kjabe tada neće niko na dinalogu ikatlajla ilala, neće niko biti od muslimana i ti najgoriji stvorovi na Damarskoj Kubi će dočekati smak svijeta, ne kraja istorije, nego smak svijeta, propast svemira. Znači, do tada će sve postojati kjaba i, i ta vafe će se oko kjabe i Meka je najdraže labo mjesto. Prva je isplogila iz vode, e, najstariji dio Damjalka i kažu da svi avioni poljeću pravcu Meka i Jerusalema. Ona su zove kao Beka i Meka, Mukerama, Časna Meka. E, ko je bio Ibrahim alaj salam i njegov sin Ismail koji su podigli sa zidali kjabu, e, tu, kjabe, i tu temelj Kabe i od Adlara alaj salam pa dosuni dana ima Beitul Ma'mur znači duhovna Kaba iznad ovih Kabe jedno tim prosom mora se ići na na, na, na, na nebesa tu je Hajjara kao simbol truda sama žena koja ostala sa svojim sinom pa ta safa i Merva taj ta sa kad idu Ađenađ, simbolizira da je se žena borela tražila, izlaza, trčala gore-dole, nije lažala, čekala da je jednako dođe na faka, nego je ipak gledala, ono, ljuska osobina je to tamo-vamo, gledaj odakva će, liko živ doč, a to je bila pustne bez ičega, pa je probila zem voda, ono, zem-zem stani-stani, tako da je ta džendreska voda još uvijek, znači, upotrebi i ona je nepresušna i napaja toliki milijone ljudi i to je jedno čudo, ali i džerneska e, voda, ima najveću pozitivnu energiju e, Meka tu ljudi se posebno fino osjećaju. I, I Medina isto tako je postala svijetela zbog Muhammeda alesalama koji je se ipak posle osvojenja Meki ni ostao to da tu preseli, nego ja se vratimo svoje, među svoje Ansarije e, i tamo je preselio jer je volio Ansarije. Oni su pružili utočište kad su gobi iz Meki isterali e, a volio je Meku I učinio je dobi za Medinu, da, da, da zavole Medinu, da istrezne bolest, da ostane draga i tako je to. I bilo i mi danas, evo i milioni ljudi dolaze i u meku Medinu i vole Medinu ne zbog Medine nego zbog nama da i ona je postala medina, medina mu nevara, e, e, svijetla medina dolaz kod Mohameda a.s. Jedini mezar za koji se zna jeste poslanikom mezar u Medini. Od 124.000 pegambira ni za se mezar ne zna, samo se za njegov mezar zna. I to je tajna neka božanska ili tijenje da posljednji pegember pečat svi pegembera da znamo gdje je tačno i da mi dolazimo da tu hiljadu namaza vredi jedan namaz. I u Medini je jedno dijelo kao hiljadu se množi, a grijed samo jedan grijed. A u Mekije, op, ovaj... Opasno jer Mekka je jedno dobro delo kao 100.000 dobri djela. Jedan rijal 100.000 rijala, jedan namaz 100.000 namaza, bilo šta množi se sa 100.000, ali jedan grije je 100.000 grijeha. Jednog čovjeka kada skrahaš, pored jabika 100.000 ljudi da skraho, ili oboriju, pa su zato ljudi bježeli iz Mekke. Dobro je doći Mekku, ne smije ni baš preporučiti dugu se zadržavati, nada Bože da je nešto isglaziš pogriješ i padaš se 100.000 puta prednje. Eto Allah nam se počastio, pa i udovoljimo. Volimo nel ecco in Edino